كما ان ايوب عليه السلام بريم صفت الله تعالى ذکر کو تمام مخلوق سړای تعلق او اغا صفات به تدویرو تدبیر امثلا شاہ سبحاغ ذکر کئی حق سری شاہ مخالف العادری تانور راقی جول و دوبول رز او شفاتلل رات را او راتلل داوم د الله تعالیٰ سا دی تدبیر دی چونکه دا چنسن پیدا شو، ودای شي زونه کېدل. او چاوبیل جبا زاده مخ کې نه عادت پدې باندې جاری دیو. بډې کې به چا د تصرف او د تدویر اختیار نوي. نشا سیوی مخاليف العاده ذکر کړي. لکور نه سیزل لري کوله. هغه د ورنه داسیزل چا ختم کړي. دا دا الله تعالی تدویرو ایوب علیه الصلاه والسلام بیمارو ز ظاهر کی هغه بیماری سخته وا او په بسیار مرګ باندې عام خلک چېو داغد صحت نه نو امید شيو چیرته ده مرګ په تمه باندې پروت ده خکیدو نه او الله سی او طالله په داس چې یوسی کې شفا وګرده والله چې ظاهر کې پاغې کې شفا نه او اوغ چې کمنو د شفا د پااره کېیدلی نه شو او په سپی نه ډاګه سپیې اوبرهستلو دا, دا, دا, دا خو چې کم نو عام طور عاد پهې باندې جاري نه دی اشاره ده چه دا سه تدویرون اللہ کینه دا چکم چلی گی ندام سکوی اللہ و تعالی کی ایو برسلات و سلام پا بدن کی دا مرض مادا جمشه مطلب دا دی چې ټول بدنې مرض مرضو او دا خکیدو په کسی امیده نو یعنی عام تور خلک غاغن امیدشی او اللہ تعالی ور تو فرمائل اور قص برجلی کا ہذا مقتسل بارذ و شراب پوندا دیوا دغدای بو براوزی داد عادت نسدی خلاف او بیا پا یعوبو سر صحت ملاوید اللہ دا عام طور دا عادت نصدی خلاف دی و تعالی دا تجبیر کو او پاغچینکی الله تعالی دا غشفا سکرا خوگر زولا او, او غطہ صحت نصیب تو و کما ان ایوب علیہ السلام کان اجزا ما فیبت نیه مادت شو شاو ودان ده کې چې کومو ماعده مرز او ان شاء الله تعالی عیناً ما الله پیدا کړی او چې نا فیا شفاء مرزه یې چې باری کې شفاء و د مرض ده دو سلورن مثال ذکر کړي وقما ان الله تعالی د کائنات کې یوته دې ټول عالم تدبیر دی او یوته دې انسان تدبیر دی لکه څنګه مخ په صفات د خلق کې شاته دا خبره ثابته کړه چې ټول دا ټول کائنات مخلوق دي شاده نه الله تعالی دی ور سره لاندو دا انواع دی یو جناسی او دا هرې نوع خپل خپل خواص دي انسان یو نوع او دا غيم یو څو خاصه و دومره ویله اوس دی د کډاوی چې د ټول کائنات تصویر کوون کې سوق ته الله تعالی دی د دې کائنات کې انسان چې دا یو خاص قسم مخلوق یو انسان یو نوع وو انسان یو نوع دا غیغ خپل خصوصیات چې دا غیغ کل خپل خصوصیات وو د دکه شانتی د تدبیر بوم د نور نسوی بدلی انسان تدبیر چې دی غاغوم د نور نسوی بدلی دا انسان په کائنات کې یو جدا قسم مخلوقونه په دې کائنات کې یو حسي او ظاهري سلومات او نور دي چریدي ورنګه ني د تکه شانتي په دې کې مانوي چریدي او مانوي سدي ورنګاني په دې کائنات کې د انسان چې کوم کائنات دی وروګه کائنات دا خاص قسم مخلوق دی په د دې کېم ده الله در ازا زاینو بس ظلمات او ظلماتو ظلمات او سو ظلماتو الله تعالی د نبی عليه الصلاه والسلام پر زړه کې الهام او نبی عليه الصلاه والسلام ته وحی وکړه چې هغه د تیرونو ستر او باسي رڼا تر او د مقد زاینه د قهر او د غسید زاینه په الله تعالی د رضا زاینه تسکی راو ماشي الله تعالی اغتوی او کړه د دام یو قسم تدبیر د الله تعالی دی دا, دا تدبیر سو تکوینی دا, دا نور کائنات تدبیر چېونو دا تدبیر تدبیری تکوینی او د انسان تدبیر چې دی ذات ذریسه دې که شریعه دې دې شاته د وینا پسې سمېثالونه کې راولاله ولکه خپل مقصد څه کمند نو هغه تعالی په ذهن کیا اچي وکما ان الله تعالی او لکه چې الله تعالی نظر اله اهل الارض له حدیث د مسلم په اشاره ده مسلم شریف کی روایت ده ان الله نظر اله اهل الارض يا الى سكان العالم فمقتهم عربهم وعجبهم الا بقايا من اهل الكتاب لا غير وعد اشاروا قال الله تعالى نظركم كي والو فمقتهم نبد اوغن الله ديرا اذا الله تعالى بناراز شو عربهم وعجبهم عربیانو کم دا اللہ دا رضا زائین نو او پا جمیانو د دا اللہ دا رضا زائین نو او روایت کیو سراغلی دی اللہ بقایا من آل کتاب واغا چی امو ناغا دا خارونو پزائی پا غارونو کپراتو اچکم اقیده دا توحید و دا آل کتابو ناغا ام چکم فغارون گنو کی پسو کې فغارون کې صرف خپل دینی بچاو د نور چا کولی نشوې د نور چا اسلام نه کیدلې نشوې چې ډیر به کې ختړې شو ا حواله به ورته انتظار د نبی عليه السلام چې موږ د نور پدنيشته خدای نبی له صلوات و سلام څه انتظار کوی بس فاو الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم اي ينذرهم الله و اللہ نبی علیہ السلام تاوہی و پلاچیو یاری دیلرا و یجاہ دا هم او دا چه کې الله اللہ تعالی دا دیسر علیہ اخرج من شاہ من الظلمات ایلن نور دا چه راو باسی اللہ تعالی آغا چال را چه را دیو کی من الظلمات ایلن نور تیارون رناغانو تا الله سنکی او ماللہ الله را دا تدبیر دا الله تعالی من شام نه ظلومات نور او تفسییل ذلكال د صفت د تیرلوونته کې کی کوي په صفت د خل کې تقریاً چا اختلاف نه دیکرري اکثری دنیا دا خبره کې چې خاالت شووک دی الله وتال دی او څريخہ لکه دا خبروم کی چې مدبر د امور عزام هم الله تعالی دی مدبر د امور عزام هم څوک الله تعالی دی غړ غړ کارونه چې دی نو دا هم الله تعالی کوي او وळे وळे کارونه ځنه وळे وळे خبري او د انسان په تدویری تشریعي کې د انسان په تدبیر کې زن خلکو خلق کو اختلاف کرده او انسانان و زن و زن لما نلیو ایمونک پا او بادشاہ دا پارا منلیو او شانس بلک گونتا که ده تفصیل کی او د صفت دا تدبیر لگ وضاحت کی ذهن جوڑی دا مخ کی خبری دا منګ پرون ویلی وبل ورځ دا کائنات چې دا آزاد نه جوړ دي اناسري ارباږي او داږي چې کم مزاج نه دي هغه یوبل نه مختلف دي دا هر یو شې خپل خاصه ده فل قوت پکې پروت ده او قوت دبل نه مخالف ده لا قوس فور کی قوت د سیزل ول دی موبو کی قوت د ډباول دی هوا کی قوت دا لغول دی او خاور کی کثافت دی د هر یو قوت پیاد دي عناصرنا د اورنا بلا سیزلونه سي دي پیدادي په ترکیب سره بلا سیزلونه سي پیداشي ا کاینات چې دا ټول د یاناصری 45 نسته جوړ ده او په ترکیبي سنائی او په ترکیبي ثلاثي او په ترکیبي رباعي سره یا سنائی ترکیب ده یا ثلاثي ترکیب ده یا رباعي سره ترکیب ده او د هر یو انصر چې ده او خاصه دبل نسته ده بدل ده او د بل سره متزاحم ده مقابل هم ده د بل سره تزاحم او تصادم ده بږي ټکراو ده بږي کچرت کی بل سوق ده دی جنگولو کی او ټکراویو کی نو کېدې شي چې دا موفزیت تخریب د شی او تعمیر ته نشي شاته به دا ذکر کړي چې د الله تعالی حکمت ته ګورا او د حکیم ذات تکراو تا گورا شا حکیم ذات دی چې کمدنو تصادم راو لی دا دا یہ نوے پیدا شي دا دا دا کائنات تعمیر ذریعو گرزی د تخریب ذریعو نگرز دا دا اللہ و تعالی چې کمنو تصادم دی کمماؤ تا دا دا تصادم راو استلی او تضاحم تا یو بل سر دا دی آناصرو دا دی پا منز تخریب رات لی تا کائنات پسکی دی لا فساد اتا دشتګ نيسته وګړه مطلب دیگه نه لو كان فيه ما الهه كبديك عالم کې بل مدبر وې نور مدبر د دې سماوات اور دوی لا فساد اتا زمک اسمان به شي وو شان شو دا تزاحم او تصادم که قبل چره استلن دي کې وسو ټکراو او اوغه دغه وتخریب او تعمیر با؟ نو الله تعالی چې ټکراو راوستو دې د جواهر ټکراوراولي یو بل جوهر ته چي پیدا شي د دې کائنات د تعمیر ذریو ګرځي کله ته یو عرص شي پیدا شي عرص شي د ريزن داسې سوزوله پیدا شي چې هغه خپله قائم دی او ځوره داسې سوزوله پیدا شي چې خپله قائم نه وي بیا چې خپله قائم نه دي په هغه کې ګور دا انسان دی ده د برشی سره رتکراو کوي و کلا د ده ارادهی کلا د ده فعی لی و کلا ده ده فعل ده انسان پوریسی دی قایم دی دار دس دی آراز دی ده ده آراز دی و شایس اب نور کار نیشتی خودش انسان ده آراز و سر ایسا ده کار دی و ده خبره انسان کی رو رو جوڑی لکا و تفصیلو ذالکا ده ده تفصیل چہ ان القوا المودعه فی الموالید ار تاختونات چہ کہ خودل شوی دی تے مواليدو کی المخلوقات وں تعبیر عامہ کم پر مواليد سراو کو اوس تے نبیہ و مواليدو مولود چھ دی ہودادو وں والدینو دہ ہین پیدا کی مولود ولاد دکنا بچے وداده مور او پلدنه شي پیدا شي د بل سيز نه پیداکي د دې کائنات کې شمنګ د شخص اکبر کم دغه له پیدائش ته ابداع هغه مونږ نه لیدلې په شاسر دغې خبره نه کړي مونږ مخه تجسد نو خلق دی او خلق هغه چې هغه د بل سيز نه کم پیدائش ته هغه د خلق په معنی خاص شي کوم له ان القوه المودعه فی الموالید اللتي هاغ قوتونا لا تنفق قوانها چه داغی انتقاق نکی گی عنها دادی موالیدونا لما تزاحمت و تصادمت باغ چې چه دادی پو منسکی تکراو راغی تزاحمت و تصادمت اوجبت حکمت اللہ ضروری کرا او واجب کرا پیدایش دا اللہ سشے. پیدا کول دا اطوار مختلفو نور نور سجونا د دینه سکیدن د تزاهم له ماوی دا تزاهم چیده سبب د تعمیر شو او سبب د وجه وجد سنا چې د دې متزاهم او جنگون کې د مدبر چیده داغه حکیم ذات ته د حکیم ذات په تناظر کې سدين نور نور پیدا شو بعضو هجواهر او بعضو اراز زنی جواهرو او زنی اراز جو هر قائم بالذان او آراز قائم بالغیرو والآراز اما افعالن او ارادات من زوات الانفس او غیرو وما آراز کدام نی چیزن افعال نی لگو اس خرزن کارون نکی لکا دا پخر پوری سدی قائم نی انسان که او اراداتن یا چی کندن او ارادی من زوات الانفسی د ساوالو سيزونو او غیره هم یاد حلاوت دينا واستل کله توار سره د خیر او شر ذریه ذکر